Я йшов, та й кричав, та й помало згадував свою мову, починав щось співати і забував лише ньхіба останнє слово. Та так я й вийшов до озера, посеред якого плавало щось чорне і дерте, і смерділо так, що аж трава вигоріла поблизу води. Я підійшов ближче і упізнав старцеве дранця. Те ж саме, в якому він стояв побіля мурів якогось міста з брамою украсти. Тоді я і збагнув, що маю украсти те дрантя саме зараз, і кинувся стрімголов у воду. І тоді вже я мав у Весі Хісі четверте. Я топився у її розпеченій плоті та все ж намагався дістати до дрантя, бо мусив його собі украсти, аби не лишитись навічно в зеленій весі хісі. Вона цілувала мене і гризла за шию. Мені було так страшно, що я зачав лизати свого власного живота. В якусь мить мені здалося, що я надутий, як ропуха, що її діти так катують, запихаючи в задок соломенку. Я вже готувався до того, що моя плод трісне і розлетиться на дрібні кавалки. Але тут я просто собі осрався. Серед усього, що сплило на гору, були якісь старі папери і фальшиві монети. Було волосся моїх дітей і шматок савана, котрим я оповив колись мертву коханку. Були там пір'їни... Невідомих птахів і зуб мого собаки. Були там і букви з прокляття, а весіх Та раптом я помітив щось мале і кругле, що швидко пхалось, поміж інших речей у напрямі до дідового дрантя. Я вхопив то і, не дивлячись, запхав собі дрота і враз тоді упізнав смак старцевих коралів. А Хісі люто засичала, ствердла і розкололась навпіл. Під її вмерлою плоттю водою, на самій мідяній землі, відкрились мені тисячолітні написи і зліпки з лиць давно вже неживих людей. Я ходив і вдивлявся у ті зліпки, поки врешті не уздрів себе. Тоді я ліг лицем у мідяну землю. Я вклав свою голову в ту лишень мою заглибину і перестав дихати. Єрусалим стояв, не рухався. Кудись лишень поділась брама з написом "Украсти". Я був, прийшов сюди заради неї, але тепер вже не пам'ятаю, на що вона мені була. Єрусалим не рухався. Зате, о Боже, міг тепер ходити я. Дивлячись лише на край дахів, на їх кордони з небом, я повільно рушив до міста, а за кілька сот кроків на мене спокійно чекав мій старий учитель Святий на ім'я Єкамам. Не такі яскраві очі, як фамільна цінність морогоро. Та все ж. Доволі світлі і м'які. Одним словом, належне ти йому віддала у придорожньому мотельчику, а вечірка в бонні-клайдівському стилі результувала зачаттям дитини. Ну, хто би думав там про контрацепцію. Тим більше після заспокійливого якщо раптом щось, у тебе будуть найкращі лікарі у Бельгії і жодних проблем. Так воно і є, Етво. Це щось має цілком здоровий генетичний код. Жодної інцестуальної маячні. От тільки продюсеру винних хромосомів, кровному батечкові, ти нічого не сказала, бо у твого відданого коханця на той час уже був один суповий набір – молода дружинонька і бебік. «Ну, Етво, не кривися!» Та й ж тут просто квінтесенція благородства. Не вимагала ніяких розлучень, не робила скандалів.